Po kulla bid'atin dalal, wa kullu dalalatin fi nar. Të gjitha falëndrimat, të gjitha falënderimet, mirnjohjet, adhurimet tona i token Allahut të, Allahu të madhruar. Ai është i vetmi që meriton të adurohet. Andaj dëshmoj se nuk meriton të adurohet me të drejtë askush pas Allahut Azza wa Jall dhe dëshmoj se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam është rob dhe dërguar i Tij. Atë të cilin Allahu e ka udhzuar, nuk ka kush e humb. Ndërsa që e ka umbu nuk ka kusha u zonë posti Gjemadit e ndëruar Allahu Gjelle Gjelaluhu në shumë vendhe në Kur'an Në përkujton për begatin e madhe të fez që dhon, në e ka dhonë Në përkujton për begatin e madhe të dërgjime të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem Dhe të Kur'anit që Zoti Gjelle Wallen a kanë ndëruar me te Mirë pa si gjdoherë Të gjitha ato që ndëruhaj me mëto Të gjitha ato që Allahu Jalla u ala në bënë që ndihëmi të privilegjuartë, ndëruartë, ndërgjitur Të rjekin me vetë dhe përgjëtsi Dhe të rjekin me vetë dhe lëgari par Allahu Tazho Jalla Allahu Jalla u ala thot Wa inna hu le dhikrun leka Wa li qawmika Wa le saufa të s'alun Wa saufa të s'alun Këj Kur'an Kjo fejt që Allahu Jalla u ala Wa qazvitur juve Kjo fejt që Allahu Jalla u ala është bërim i krari se juaj, është bërim i udhëzimit juaj, është bërim i udhëheqe se juaj, për ty joj dërguar dhe për umetin tëndë, dhe ju për këtë keni më upytë. Andaj, a jemi ndini e krenarë së duhet me finë tonë, a i kemi prietune bukurit e islamit së duhet, për të gjitha këtu do t'japim lëgari para lauta zogjenë. Dhe zëndëruar, islami ka bukurit të shumëta, Islamik ka aspekte të shumta që sot de kësaj dite e ka lënë botën mbar gojë hapur. Që sa sheku i ka ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që sa sheku është Kur'ani nduar te njerëzve, që sa sheku është historia e pejgamberisë sa zanë me hapur dhe që nga dita e parë Kur ka zbit Kur'ani dhe kur ka arë Muhammedi sallallahu a.sallam, Allahu Gjellewala i ka sfiduar të gjithë njerëzit, që të cilin disht njajshme ma që Allahu ja dhe këti umeti. Nuk kam pas mundësi asë, nuk dhe të kene asë njëherë, që gjenë dheqë në Kur'an, apo atë që është në sunet përgamberi sallam, e që nuk është në përputhja, e që nuk i përshtatet jetës njerëzore, e që nuk është përputhja me në të shpërin e n Sa ligjet dhe kushtetuta janë ndryshuar, e sa autoritetet janë rënë, e sa sistemi janë ndryshuar, ndërsa ka mbetë e vërteta në mësimet e Kuranit dhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo duhet na bën krenar dhe kjo duhet na bën që ndimit privilegjuara të nderuar me këtë begati që Allahu na e dha. Andaj si kurçëseka, bukuritë tek kësaj fe janë të shumta. Besimi i kësaj fe është i bukur. Praktika e kësaj feje është e bukur, morali i kësaj feje është e bukur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur me veprat dhe punët më të mira dhe më të bukura. Ky Kur'an thret na ç'është më e mirë dhe më e bukur. Por a ka mundsi një musliman ta rrezikon bukurinë e kësaj feje? A ka mundsi një musliman ta rrezikon krenarinë që i hap kësaj feje? A ka mundsi një musliman në bas të kuptimive të saktuara, në bas të praktikave të saktuara, ta një losë bukurin e islamit, a ka mundësi? A ka mundësi që nga njëre muslimane mështë të ndijet krenar me dëvërtetën që Allah u Gjellewalja dhe Muhammedi s.a.s. Andodhë kjo në të njëherë? Po ndodhë, qëfare një losë finë tonë, qëfare bënd që një musliman mështë të ndijet krenar me finë e ti? të turpërohet në praktikën e fesë, të turpërohet me adhurimin ndaj Allahut azza xal. Çfarë e bën një musliman të turpërohet? Çfarë njollos bukurinë e kësaj feje që më ter Muhamedi sallallahu selam. Shumë shkurtimisht dua t'i përmendi tri pika kryesore, të cilat duhet të largohen nga jeta jonë. Duhet të flakim këto praktika që t'i aqthem bukurinë islamit dhe t'i aqthem veten tonë krenarin me fen e Allahut azza xal. Të parë të tanë, ndiëshin shumë kërënarë, edhepse nuk posedenin shumë dështë anë nga kjo botë, edhepse në dështë anë nuk kishin autoritet të madhë, parë kur bin të fjala për finë, ndiëshin shumë kërënarë, madje me ferë të tyre, i kompleksonin të tjerët. Qëfare një allosë bukurin e kësoj feje? Qëfare më një muslimanë mos në dijet kërënarë? e para gjemadit në ruar që e një los bukën e kësafi është i njëranës e muslimanit kër një musliman nuk din prej festia që duhet me dit dhe sikur që është thënë njëri u është armikja asoj që nuk e nje sa so njerëz e armicu një regur caktuar fetar sa so njerëz e armicu një dispozit caktuar fetare nga se nuk e njohin sa so komësi me të shumë të në kuran o gjemadit që për shkakt të tyre, shkenstar të shumë të botës bashkore kanë prënu islamin, dësë na i kemi prën veti, na i kemi shtëpia tona dhe nuk i dim të mësime. A duhet që vetëm kur një shkenstar që e ka emni një njërgjë, apo stiven, apo qëfar dhe emni që e ka, a kuraj të zbulen duhet ta kuptëm se kjo është të vërtet, apo mjaftëm kur Allah u thotë që është të vërtet, të bindim e që është të vërtet. Sarendodh që na kam pësu Muhammed e sërëllasërën për në praktikë caktuar dhe na është dokt në në qmuse na është dokt se skarën si e kur kanon maslimje 300 vjetë e maslimje 400 vjetë e kanë zbulu shkencëtarisht dobinë medicinale dobinë shkencore, fizike, kimike, të kësoj praktike këna fjullu me i qukratë nga se fatkecësht nuk e këna njëf këtë vërtit për mes feston Prandaj shumë muslimanë që nuk ndijen kënallë me finë t'yna, vallaj nuk e njohen këtë fejë. Nuk ka një losje mëtë madhe që mund t'ja bëjmë feston se përmes i njeransës, se përmes gjehlit, se përmes largimin, nga burimi i dies, që me tërë Muhammedi sallallahu alai sallam. Pra ndaj, e kemi obligim që t'amësëm këtë fejë, t'amësëm fmive tanë, fjallë në Allah, al historinë e pegamberi sallallahu alai sallam, satë botë akaneve p do japim drejtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sot bota ka ne për respekt të mësojmë respektin që na mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sot bota ka ne për moral për nder Mande për se çepokaneve për aspekte materiale. Të gjitha këto na i dha Allahu xhalleu ala, na i dha Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, andaj të instalojmë të vlera në veten tonë, familjet tona dhe t'u japim të tjerëve atë që botës sot po i mungon, nga se na kemi, atë që të tjerë po vuajn për të. Na kemi atë që të tjerë po i mungon, andaj ta përësëm jetën të në fillimisht me këtë mësime, duke i njoftë dhe pastaj ti të i përësëm të tjerët, që ta shijojmë në mbëlsirë në këse feje dhe lëmëturinë në këse jetë. E dyta, që e një losë këtë fej gjëmatin dëruar, e dyta, që e bën një musliman mundin në nqmum, para tjerëve është aja që një jetë, në lu, në gjuhën e shariat si risi dhe inovaturi të ndryshme. Sa risi kanë dalë, çarkullojnë mes muslimanëve, bidate të ndryshme, qoftë në festa, qoftë në praktika, qoftë çdo gjë, që janë zënësuar me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një nga ato është ajo që tashmë njerëzit duke u përgatit nga festa e Shën Gjergjit Kur ka qenë Shëngjëzhi festa e muslimanëve, duke u thër kurbane, duke shkuar tek varrezat, duke lutur tyrbet, të gjitha këto ai shëmtojnë Bukrek Sofije, nga se Muhamedi sallallahu alajhi ka vdekë, xhamatin dërruar dhe fjala e tij e fundit ka qenë mallkimi atyre njerëzve, të cilët Shkojnë të gvarezat, të cilët shkojnë të këtyrbet, lidhin peja tje, e kërkojnë dëshira tje, e i dhejtojnë durët ka ata nga të vdekurit të cilët nuk kanë pushtet për vetë në tyre, e lere me që të dikutin të imunë, andaj këto praktika, së herë! Sa hera njolloset feja jone me ato veprime të ashuras, çata e godisin vetën e tyre në emrin e Islamit dhe për gjakën, ose të tjerët që lutin varreza, ose ata që shtyjnë te kthyrba, ose ata që luten të vdequrit, ose veprimet të tjera të shumta që nuk kanë qenë praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo fe është e bukur, kjo fe është e mirë, kjo fe është qenare dhe e bën individin krenar, atëherë Kur ashtë si kur se ka thonë Allah dhe pegamberi sallallahu sallam Gjdo ndryshim këtë rafsh Gjdo ndryshim i asaj që Allah në kam su Me mësime të tjetërkujt Me huazime, me përgjazime E do pësën vërë në kësaj feje E hu bukurin e saj E zbe imajnë e saj Dhe e zbe krarin që ka muslimani Andaj, nuk duhet ne që të bëmi pjesë të këtune praktikave Nuk duhet që të bëmi pjesë të këtune festave Se nuk janë tonat edhe pot është e fest e jona në mënyrën si festu do të bëje i haram, edhe bajramin me e festu të tyrë be të bëje të haram, e lërëm e një fest që nuk është heq e jona, nuk është e jona, s'ka të bëj me neve, është fest pagane, është fest që rëndë e sa i kanë në korat, kur njerët kanë adhuru drurin edhe gurin edhe hekën edhe keqka kanë gjithë para vete, Allah neve në kanë dëru, na nuk adhurujmë drurin, Asë dru, asë gur, asë hekr, asë nere Po në e adhrujmë zotë në gjithësis Përndaj mësë ta devalvojmë vlerën e këti besimi Duka unë në në qmu Me lutni Dekun nënse më lutet Allahu xhallahu ala. Dita e dëshirave është ajo ditë ku ti lidhesh me Allahun xhallahu ala. Është ajo dita kur ti Allahu ti bën mëkat. Prandaj gjitha këto praktika dhe shumë të tjera e shëmtuim bukurinë e kësaj feje. E zbeni në ardhmën e saj dhe e bën çdo musliman mos të ndihet kënaqësi duhet në fenë e tij. E për gjitha këto, sikurçi përmenda Allahu xhallahu ala thotë se do të japim përgjeci. Allahu na lutë që të instalojmë në zamrat tona Bukurin e kësaj feje Ma bënd që ndihem i krenarë me këtë feje Allah unë e lësë Ta zbukurojmë jetën tonë Me këtë feje Sikur që Allah u gjellë uala Në ndërëj me ta Kërkej falen nga Allah u gjellë uala Dhe kërkojnë i dhu falen nga isa Aja është fales dhe është më shiruaz <coughs> Elhamdu lillahi rabbil alemin Wa afdalus salati wa tanmut taslima la khairi khalqi llahi ajma'in nabiyyna muhammedin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin mbetet ne minutë të shkurtër xhamati të nderuar të përmendi edhe pikën e tretë që e njollos këtë fjalë bukurinë e kësaj fjalë kur flas për njollosën e kësaj fjalë duhet ta kuptojmë se këtë fjalë kemi më të shtrenjtën që e kemi nëse qofse dikush prej neve Do të arruan të fen e fene ti, si kur që arruan të eshte ti, do të eshte kjo fene e bukërë vëllaj. Do të eshte më kërënarë, sara kemi kujtes për të eshte bukra ku po ulemi, ka po shkojmë, si po gjindemi, nga se kemi të eshte në redhe e ruem. A nuk do të me arrujt të fenë tonë, pak ma shumë se fenë që kemi, a nuk do të me arrujt të fenë tonë, pak ma shumë se shtëpinë tonë që kemi, pak ma te përse gjdo që, që kemi, nga se nuk kemi asë gjë matë mirë, dhe më të nderuar se kë ç'i Allahu na ka dhëruar me të. Prandaj ajo që e njollos ashtu këtë fe është mëkati, gjinoi, çdo gjë që, që Allahu e ka ndaluar. Kur ne si muslimane mëprojmë e njollos e njollos bukurinë kësaj feje. E hum qenarin, çoftë mëkate ti je në raport me Allahun xhallahu ala apo çoftë mëkate ti je në raport me njerëzit më të vërtetë. A nuk njolloset kjo fe? Për shembull, këtë fe po flas në kuptim Ti ashtëm para njerëzve, nga sistemi i synëllosas kosh, por dua të them bukurinë e kësaj feje që të ketë një reflektim edhe më gjerë. A nuk njolloset kjo fe kur, për shembull, shohim jashtë sonit tash në këtë kohë që duhet të jetë xhuma, është duke pirë kafe dhe nuk i bën përshtypje fare se duhet të marr në fal xhuma, a nuk është kjo pamje e shëmtuar të shihen muslimanë në ku xhumas si nuk kanë xhami, a nuk është kjo pamje e shëmtuar A nuk është bëmje shëmtuar Lë kuricije bjeve të muslimanve Dhe grave të muslimanve Që sot në këtë ditë të vapës Kanë shfat krej që ka mund të shfat nga stolit Që Allah u Gjellewale O a ka obliguar të imbulojnë A së është dhe kjo shëmtim i fis A së është dhe kjo humbje kënarist Kanaria dëroaz muslimanësh në bullesën e saj, qe sa Allahu xhalleu ala e ka ndërruar kët grua me bullesë. Andaj çdo zhveshje, çdo largim nga ky parim fetar na bën që të zbehet imazhi kësaj feje dhe fuqia e saj dhe Kanaria që muslimanët duan ta ndjen. Dhe çdo mëkat tjetër për gojime mos muslimanëve, shpifja, përçarja, çoptimi, konflikti, mospajtimet mos muslimanëve, të gjitha këto janë mëkate që Allahu na ka ndaluar për tyne dhe të gjitha këto Bën që të zbetë kënaria jonë për këtë fejë Të zbetë për këtësia jonë dhe i kësaj fejë Dhe të prishit imajji i bukëri i kësaj fejë Që Muhamidi s.a.ll. e ndërtaj dhe e thuri Se bashku ma së abë të ti Allahu gjellë ula në i falë më kate tona Allahu në bëftë që të zbukurohen me këtë fejë Nga se pejgamberi sallallahu alesallem Gjemadit ndërruar Bënd të dua që allahu të zbukuran me besim Allahu me zëjjina bizinët il iman O zot në zbukura Në hiesha me stolin, me hieshin e besimit Imani është petë këju t'i bukur Imani është stolia jote Besimin e allahu në gjëllewala është bukuria jote Andaj allahu në zbukruf me iman Dhe allahu në gjëllewala e largoh për njeve qdo njohë që prishë këti margë, që na një losë, e zbe për kacin ton, ndaj fejës ton, dhe e zbe kënarin ton, që duhet të kemi ndaj kështë feje. Allah në abëftë kënar me islam, të jemi të nderuar me këtë din, dunja, dhe Allah në abëftë kërnar atë ditë kër dalin për Allah Gjellewala, si kur që e ka nderuar Allah këtë umet, të jetë umet i ma nderuar në dunja, dhe të jetë umet i parë një të gjukimit që do të hinë në gj Allah o në bëf nga ta që në këtë dunja e nderojnë këtë vejt që Allah o të ndërënë dhe në bëf nga ta që Allah o të ndërënë dhinë në gjukimit që të hinë gjennet zbashkë me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem Inna Allahu e melaiketahu ju sallun ala nëbi Ja ju e allazine amanu sallu aleyhi wa sallimu teslima Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin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 Ilaha Allah, la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah